звинувачуєш мене в тому, що я створю атмосферу, якої прагне вбивця. Краще поясни. Ти не задумувався, який мотив криється за цими вбивствами? Запитав Террел. Чому цей вбивця прагне публічності? Коли до моїх рук потрапляє чергова справа про вбивство, я завжди запитую себе. Який мотив? Не знаючи мотиву, важко розгадати справу. Тож я запитую, який мотив цих двох убивств. Гедлік відкинувся у кріслі. Чому ти мене про це питаєш? Чорт, забирається ж твоя робота. А вже ж, моя робота. Террел пихнув люлькою. Вбивства без мотиву не буває. Коли маєш справу з божевільними, мотив може бути незрозумілим відразу. Але він завжди є. Варто лише слід придивитись. Маккуїн був типовим породженням цього міста. Ліза Мендоса була музиканткою. Між цими двома немає зв'язків, окрім одного. Їхні смерті повинні привернути увагу до чоловіка, що називає себе карателем. Це дуже розумне ім'я. Ім'я, що справляє враження. З таким ім'ям легко потрапити в заголовки. Таке ім'я розпалює паніку в місті. Доки не знайду щось-небудь інше, вважатиму, що мотив посіяти паніку в Парадайз-Сіті. «Маячня», – відрізав Гедлі. «Навіщо божевільному сіяти паніку?» Але ж саме це він робить, тихо відповів Террел. Не буду стверджувати, що лише для цього та нічого іншого у нас немає. А зважаючи на картину вбив, це може бути мотивом. Гедлі надовго замислився. Я втомився. Досить вже на сьогодні. Вибач, я зірвався, Френку, я погоджусь із твоєю ідеєю. Навіть боюсь подумати, що чекає нас завтра. Террел не відповів. Гедлі замовк, уявляючи, якими будуть завтрашні повідомлення в газетах. Як без розриватиметься телефон, скільки проблем наробить Гамільтоном у своїй телепередачі о десятій. Ти справді думаєш, що цей псих хоче нагнати страху на Парадайс Сіті, він уже це робить, хіба ні, то як нам діяти? Тепер це залежить від тебе, відповів Террел. Він нахилився вперед і, постукуючи, вибив попіл з люльки. Перш ніж повернутись до управління, я хочу знати, чи ти й досі на моєму боці. На твоєму боці витрішився на нього Гетлі. Звісно ж так. Справді, порожній погляд Террила вивчав Гетлі. Кілька хвилин тому ти заявляв, що я втрачу роботу. Хочеш нового начальника поліції? Гетлі здригнувся. Навіщо ж біса мені здався новий начальник поліції? Якщо хтось і зможе зловити цього виробка, то тільки ти. Террил став зі стільця. Гаразд. Якщо хтось і зможе це правильно, Френку, почувся голос Моніки із прочинених дверей. Саме так і треба з ним зробити. Обидва чоловіки озирнулись, тільки зараз зрозумівши, що вона весь час слухала їхню розмову. Гедлі раптом розслабився. Вигляд у нього був сонний. Дружина, не хочеш забрати її у мене, Френку? Терол теж розслабився. Він підморгнув Моніці. Я б не відмовився, якби у мене не було своєї, відповів полісмен. Вони обидві варті одне одної. Терл рушив до дверей. «Я потрібен завтра в управлінні?» – запитав Гедлі, і його голосі його чулася невпевненість. «Ми завжди раді тобі, Лоусен!» – помовчав, відповів Терл. На прощання він торкнувся руки Моніки, викликав ліфти і поїхав донизу, де на нього рятували телекамери. На червоній доріжці, просто перед вражаючими мармуровими сходами до найкращого готелю міста Плаза Біч, стояв швейцар Джек Андерс. Руки за спиною пильні, сірі очі слідкують за бульваром. Андерс був ветераном Другої світової війни, мав багато медалей за вражаючі битви, його знали всі на бульварі. Останні 20 років він працював швейцаром у готелі Плаза Біч. Був ще час ранкового затища, то Шандрес вміг тих і трохи розслабитись. У наступні кілька годин на передобітній коктейлі почнуть з'їжджатися автомобілі, і він буде зайнятий. Відкриватиме дверцята, пояснювати водіям, де припаркуватися, вітатиме під козирьок постійних гостей, відповідатиме на ідіотські запитання і надаватиме інформацію та збиратиме доларові купюри. Жоден із гостей плазобічий мріяти не міг про те, щоб заговорити з Андерсом, не розпрощавшись із доларовою купюрою. Але у цій порі о 9.30 ніхто не зазіхав на його увагу. Тож швейцар відпочивав. Офіцер поліції Падді Макнейл, живавий молодий ірландець, що слідкував за порядком дорожнього руху на бульварі поблизу готелю, а принагідно наглядав за старими багатіями. Підійшов до Андерса, щоб перепочити. Ці двоє були друзями. Їхня дружба зав'язалась за роки, що Андерс за будь-якої погоди стояв на варті біля готелю. А Макнейль патрулював бульвар і щодві години проходив повз готель, зупиняючись, щоб привітатись. «Як там наш приятель-каратель?» – запитав Андерс Макнейл, що й на той підійшов. Оце слухай в радіо. Мої любі багатенькі старигани, певно, надзюрили собі в штани. Та не лише твої старигани, відповів Махнеїв. Людське життя нині нічого не вартує. Я вдячний, що потрапив на патрулювання. Не рахуючи десяток старих нероб, усі наші зараз на ногах шукають того сучого сина. Сьогодні вранці з Маямі прислали дві вантажівки людей. Так багато клопоту, а все даремно. Щоті пройди світ із Майами знають про наше місто. Думаєш те, що розповідає Гамільтон правда? З виразом абсолютної невинності запитав Андерс. Йому сподобалось підколювати Макнейла. Гамільтон, фейкнув Макнейл, ніколи не слухає того пустобреха. Від нього самі неприємності. Помовчавши, він усе ж спитав. І що він розповідав? Що вбивця схильний до жорстокості маньяк, який має зуб на багатіїв насунувши кашпета на чоло, макнив, поскріб потилицю. Не треба бути схильним до жорстокості маніяком, щоб не навидіти багатіїв, сказав він, подумавши. Я й сам не надто шаную багачів. Андерс сховав посмішку. Вони по-своєму корисні. І не кажи, хотів би я мати твою роботу. Так не скаржусь, погодився Алекс намагаючись не виглядати при цьому чваньку вадим. Але ще треба вміти знайти до них підхід. Гадаєш ви, зловити цього психа? Я, Макнил, похитав головою. Я до цього ніяким боком. Я нікого не ловлю. Я, як ти, не дуже напружуючись, але начальник поліції його зловить. Терел має голову на плечах, хоча, звісно, йому потрібен час. Близко Ролс Ройс з пішаного кольору зупинився перед готелем. І Андерс швидко рушив червоним хідником, щоб відкрити дверцята машини. Доброго ранку, Джеку. Високий, оглядний чоловік, який вийшов із машини, був родні Бранзенштайн. Він був успішним корпоративним адвокатом і щоранку приїжджав на зустріч з клієнтами, які жили у готелі. Ви бачили вже місіс Дан Бровлер? Зарано для неї, сер, відповів Андерс. Буде хвилин за п'ятнадцять. «Якщо запитає, скажи, що я ще не приїхав». Бранзенштайн сунув доларову купюру в руку Андерсу, яку той тримав на поготові, і покракував до готелю. Поки водій паркував машину, Макнейл підійшов ближче до Андерса. «Та ніколи не залишаєшся з порожніми руками, так, Джеку?» – зацікавлено спитав він. «Ніколи», – відповів Андерс. «Але зрозумій правильно. На це пішли руки. «Та невже?» – похитав головою Макнейл. Я так давно патрулюю цей район, а ніхто не подумав і бакса мені дати. Це все моя харизма, сказав Андерс, і твоя безталантність. З готелю вийшла мініатюрна жіночка з небесно-блакитним кольором волосся, з морщеними обличчям та старечими пальцями, скрученими під вагою діамантових каблучок. Андерс, ті ж мить всі біля неї, місіс Клейтон, Макнейла, що спостерігала за ним, здивував вираз тривоги на червоному обвітряному обличчі Андерса. «Куди ви зібрались піти?» Маленька жіночка посміхнулася і з обожнюванням подивилась Андерса. Думала вийти на коротеньку прогулянку. Місіс Клейтон від занепокоєння в голосі Андерса розхвилювався навіть Маккелнею. «Хіба доктор Ловенштайн дозволив вам навіть коротенькі прогулянки?» Маленька жіночка виглядала винною. Чесно кажучи, ні, не дозволив. Я так і знав. Андерс обережно взяв її під лікоть і повів назад до готелю. Посидіть спокійно, місіс Клейтон. Я попрошу містера Беннона зателефонувати доктору Левенштайну. Не можу ще я лишити вас без нагляду. Світей Боже, промив Макнейл. Його так здивувало побачено, що він навіть перехрестився. За кілька хвилин Андерс повернувся на червону доріжку, щоб перепочити від виконаної роботи. Макнейл все ще був там. Він важко дихав і дивився на Андерса скляними очима. Це була місіс Генрі Вільям Клейтон, повідомив йому Алекс. Її старий врізав дума п'ять років тому і залишив їй п'ять мільйонів баксів. Очі Макнейла вилізли з арбіт. Хочеш сказати, то та стара торба з кістками коштує 5 мільйонів баксів? Паді, не можна так зневажливого говорити про мерців. А вже ж, після довгої мовчанки Макнейв промовив. Ти начебто заштовхав її назад до готелю. Так, із ними так і треба поводитись. Їй це подобається. Вона знає, що я єдиний, хто піклується про неї. У цьому кублі є ще хтось такий, як вона, запитав Макнеєв. Увесь же готель забитий ними. Андерс похитав головою. Божевільні старі зі купою грошей. Це сумано. Мене б це не засмучувало, заперечив Макнейл. Що ж я лишаю тобі розбиратись з цим? Побачимось. Він затримався і прискіпливо зеркнув на Андерса. Скільки вона тобі й дала? Андерс підморгнув йому правим оком. Це професійна таємниця, Патлі. Чорт, не ту професію я собі обрав. Продовжуючи зітхати, МакНейл попростував вниз бульваром, і шльопання його великих ніг відлунювало від тротуару. Пок того лежав на даху нічного клубу пилота і бачив, як ремезний поліцейський пішов геть. Свої спостереження він вів крізь оптичний приціл гвинтівки. На даху Пок провів останні три години. Ця чотириповерхова споруда була для нього сьогодні за 100 метрів від отелю Плаза Біч. Пок під'їхав до неї у бію, о 6.00. Він був певен, що такі порі не буде нікого, хто міг би помітити, як він виходить із машини за рушницею. Він знав цей клуб – одна із найстаріших будівель у місті. Позаду будівлі звисали пожежні сходи. Туристи вважали її дивовижою, на яку варто повитріщатись. Пок безпечно, без жодних труднощів заліз на гору і тепер лежав у криті низьких сім. Що, дах. Він розумів, що спускатись буде значно небезпечніше. До того часу на бульварі буде купа людей. Вони заповні сусідні будинки, а отже він ризикував бути поміченим. Однак Пок був готовий на те. Він поглянув на наручний годинник. Була саме 9.43. Він знову приклав око до прицілу і продовжив вивчати бульвар. Машин більшало. З'являлись люди і безперервним потоком рухались вниз бульваром. Він помітив чака і схвильовано кивнув. Чак з'явився саме вчасно, трохи зарано, але це не важливо. У чистій сорочці біло-червону клітинку і в сірих штанях. Він нічим не відрізнявся від молодих туристів, які наводнювали Парадайс Сіті. Цей час року. Він ліниво прогулювався, читаючи газету. Пок злегка підкрутив оптичний приціл, щоб чіткіше розгледіти обличчя Чака. Він бачив, як хлопець тікає потом, та й не диво. Чак мав складне завдання, майже таке ж небезпечне, як і Покова. Пок знову подивився на годинник ще кілька хвилин, подумав він, і спрямував оптичний приціл на вхід до готелю Плаза Біч. Фокусуючи візерні лінії на голові Андерса, він почув, почувався задоволеним, переконаний, що постріл буде точним. Не відаючи, що відбувається, Андерс постерігав за бульваром, кивав тим, хто кивав йому, прикладав руку до кашкета для тих, хто був гідний його привітання, і грівся на сонечку. Відколи в моді з'явились міні-спідниці, коротенькі топи та напівпрозорі сукні, життя Андерса стало значно цікавішим. Він оцінюючи розглядав дівчат, які проходили повз. Як швейцар, він жив за рахунок старих, товстих багатіїв, але не розгубив смак до довгих ніг, апетитних затків і пружних грудей. Нарешті з'явилась місіс Данк Бровлер. Андерс чекав її. Вона незмінно з'являлась у цій порі. Швейцар якнайширіше привітався, осяявши її яскравою, доброю, приязною усмішкою. Усмішкою, яку він умикав тільки для дуже особливих людей. Місіс Данк Броулер була невисокою огрядною жінкою далеко за 60. Можливо, слово огрядно дещо применшувало реальну ситуацію. Майже усі свої 67 років вона щодня з'їдала 5 великих порцій. І могла вкрити своє маленьке тільце таким шаром жиру, що навіть слон міг би позаздрити. Вона була однією із багатих ек ексцентричних осіб, що весь час жили в готелі. Можна навіть не говорити, що вона була багатою. Ось тільки ніхто не знав, наскільки багатою. Але лише сам той факт, що вона займала один із найкращих номерів люксу готелі, який коштував їй 300 доларів на день – Свідчив, що вона була дуже багатою. Після втрати чоловіка, якого вона довела до божевілля, місіс Данк Бролер за три долари купила в собачому притулку велику кудлату суку. Андерс був певен, що стару надурили, хоча собака була лагідною, але Сноп Андерс одразу помітив, що псина ця безпородна. Матері цієї собаки мало б бути соромно за себе, заявив він другою швейцарою, коли вони обговорювали псину. Але для місіс Данк-Броглер-Люсі, а саме так вона назвала собаку, була її дитиною, її найдорожчим майном, її другом, її співрозмовником. І Андерс, розуміючись на людських слабкостях, прийняв цей факт. Тож, коли місіс Данк-Броглер у стримінячій білій сукні, яка викликала б захвату будь-якого рекламного менеджера компанії Проктор Енгембел і велетенському капелюхові, оздовленому штучними вишнями абрикосами і лимонами, з'явила, щоб вивезти Люсі на ранковий маціон, Андерс був тут, як тут. Доброго ранку, мем, привітався він, кланяючись, як почувається сьогодні міс Люсі, мем. Місіс Данбровер сяяла від задоволення. Вона вважала Андерса приємним чоловіком. Його доброта і зацікавленість зброї Люсі наповнили серце старої радістю. «У неї все чудово, просто чудово», відповіла вона променисто усміхаючись до собаки, що хекала біля її ніг, а потім продовжила, «Люсі, дорогенька, скажи любому Андерсонові добрий ранок». Собака перегодованим знудженим поглядом подивилась на Андерса. Потім наморчившись, Надзюрала калюжу просто на червоній доріжці. Ох, дорогенька, місіс Данкброле безпомічно подивилась на Андерсона. Треба було вивезти мою дівчинку трохи раніше. Це усе я винна. Доріжку приберуть, вичистять і покладуть іншу. Але це вже був не Андерсоновий хлопіт. Стара платила 300 доларів на день, щоб жити в цьому готелі. Тож не було через що побиватись. Маленькі неприємності трапляються мем. Тільки сказав він, сьогодні чудовий ранок для прогулянки. Так, прекрасний ранок. Доки Люсіс нідала, я слухала пташок. Вони. Це були останні слова місіс Данк Бровлер. Куля пробила її чодернацький кабелюк і влучила просто в мозок. Жінка затепчилась і впала на червону доріжку, ніби поранений слон. Менше секунди Андерс дивився вниз на мертву жінку біля його ніг. А потім увімкнувся його натренований військової служби мозок. Навіть і він бачив багатьох чоловіків, убитих снайперами, пострілом в голову, тож одразу зрозумів, що відбулося. Він розвернувся, пронизливі очі вдивлялись у далекі вершини дахів. Поки жінки верещали, чоловіки кричали і проштовхувались наперед, доки машини зі скреготом зупинялись, а Андер скраєм ока помітив чоловіка, який на мить визирнув з-поза низеньких стін що оточували дах на нічному клубі пилота. Андерс не марнував часу на докотнечі крики. Протиснувшись крізь Юрму, що ось час збільшилось, він вирвався на дорогу і кинувся до нічного клубу в кінці бульвару. Джеку, не зупиняючись, Андерс одезернувся. Одразу він побачив офіцера поліції Макнейла, який ледь встигав за ним. Той вирадок на горі пропихтів Андерса і показав на дах нічного клубу. Побігли паді, ми дістанемо його. Але вік, розмір до життя і забагато порцій віскі Каті Старк невідворотно вплинули на ноги Андерса. Його біг сповільнився і Макнейл нас догнав товарища. Я бачив його біцаповся Андерс. Пожежні сходи паді. Макнейл хрюкнув і відповів побіг повз Андерса. Його великі руки вже... Діставали зброї з хобури. Люди нажахано дивились на полісмена, забираючись гетів дороги. Ніхто з них не побіг за ним на підмогу. Це було виключно справа поліції. Їм-то що? Навіщо ризикувати? Повктоголо тобто, зі штовхнув зі скобзну пожежними сходами. Макней у цей час обережно обходив будівлю. Вони одночасно помітили одне одного. Макнейл побачив ідіанця в руках гвинтівку. Він напружився, випнув груди, важко зіймаючись від бігу, і підняв руку з пістолетом. Щойно його палець притискурок, він відчув потужний удар груди, який збив його з ніг і повалив на землю. Останні десять кроків від будинку Пок подолав одним стрибком і кинувся до паркувального майданчика. Макнейл зібрався з силами і змусив себе підняти зброю. Покозирнувся. Побачивши націлений на себе пістолет, він відскочив у бік саме цієї миті, коли Макнейл вистрілив. Потім Ільяна зупинився, щоб прицілитись, і вистрілив поліцейському просто в голову. Роззирнувшись, він відкинувся до паркувального майданчика. Чорні очі вишукували небезпеку. Його зустрів десь із десяток машин, залишених на ніч на парковці. Знайти незамкнено зайняло не менше хвилини. Він заскочив на заднє сидіння, закрив дверця та й скрутився калачиком на підлозі. Коли від напруги Андерс, хекаючи, прибіг на парковку і знайшов тіло Макнейла, поки вже ніде не було видно. Короткого погляду було досить, щоб Андерс зрозумів, Макнейлові не допомогти. Він вихопив у поліцейську пістолет і обійшов паркувальний майданчик аж до дальнього входу, переконаний, що вбивця скористався саме ним. У цей час на парковці з'явились троє чоловіків. Побачивши Андерса з пістолетом у руці і, розпізнавши за уніформою швейцара готелю Плаза біч, ці троє набрались хоробрості і побігли за ним. Пок спокійно спостерігав, як троє чоловіків вибігли з парковки, потім дістав хустинку, ретельно витяг гвинтівку. Індіанець зі співчуттям подумав, що доведеться залишити її. Він підняв сидіння і запхав гвинтівку подалі з очей. Людей на парковці більшало. Сирени поліції та швидкої жахливим шумом розірвали повітря. Вислизнувши з машини, рухаючись неквапам, бог підійшов до на натовпу, що скупчився навколо мертвого полісмена. Наптов прийняв його за свого. Він усе ще стояв там, витріщаючись разом з усіма і коли парковку заповнили поліцейські. Пок дозволив, щоб його разом з усіма іншими відтіснили і опинився на головному бульварі, неквапом повернувся до обюїка. Доки все це відбувалося, як приєднався до натовпу людей, що скупчились навколо тість тіла місіс Данк Бровер. Піт заливав його очі. Ніхто не звертав уваги на Люсі, собаку покійної, і вона розгублена, стояла на краю тротару. Чак, нахилившись над собакою і потягнувшись рукою до нашийника, Люсі не любила незнайомців. Вона відійшла, сиплячи прокльонами. Чак міцно схопив її. Ніхто цього не помітив. Лише після того, як поліція відновила порядок, після того, як хтось із працівників готелю вибіг, щоб накрити тіломіс Люсі Данк-Броглер простарадлом, після того, як зникла топ помічник керівника готелю, який був любителем собак, згадав про Люсі. Він же і знайшов багажну бірку, причеплену до оношийника Люсі. На бірці, друкованими літерами, було написано «Каратель». 4. Новина про те, що містом в якому злидачили їх багатів більше, ніж у самому Монте-Карло, розгудює вбивця одразу опинилась на перших шпальтах усіх світових газет. Закордонні кореспонденти, репортери незалежного телебачення та їм подібні злітались до Парадайс Сіті, наче стерв'ятники. Вони заполонили кожен готель, кожен мотель, а коли вільні місця закінчилися, починали напинати намети. Усі вони ганялися за одним чоловіком швейцаром Джеком Андерсом, який, допоки, був єдиним, хто, хоч краєм ока, бачив карателя. Але перш ніж вони встигли дістатися до нього, Андерс. Зник, мов, крізь землю провалився. Під час короткої розмови з директором готелю «Плаза Біч» мерові Гетлі вдалося переконати його, що Андерсові краще на якийсь час забратися подалі з міста, до свого брата, який жив у Даласі, Андерс був достатньо розумним, щоб правильно оцінити ситуацію. Старі зморшкуваті багатії вже не будуть такими приєзними до нього, якщо він з'явиться на телебаченні. Красуватися у світлі рамп – їхня прерогатива, а не якого швейцара. Перед тим, як Андерса таємно вивзли з міста, сержант Бейглер і начальник поліції Терел у присутності мера Гертлі допитали його – Бейклер знав, що має справу зі старим солдатом, який мав гострий розум, і спостереженням якого можна довіряти. Він знав, що Андерс не вдаватиметься до перебільшень, щоб додавати ваги своїй присоді, як це зробили б багато людей на його місці. Сержант був певен, свідчення Андерса будуть достовірними. «Не поспішай, Джеку», – почав Бейклер. «Давай повторимо все ще раз», – він поглянув у свої нотатки – «Місіс Бровлер завжди виходила з готелю о 9.45, правильно?» Андерс кивнув. Це був її постійний розпорядок. Андерс знову кивнув. Цей розпорядок, як давно вона його притримувалась? Відтоді, як оселилась у нас десь 5 років. Місіс Бровлер була добре відомою особою. Ви могли би сказати, що вона була ексцентричною, правильно? Саме такою вона і була, правильно. Тож багато людей могли знати, що з готелю вона вийде саме у цей час. Так? Гаразд, Джеку, з цим ми розібрались. Давай перейдемо до пострілу. Ти говорив із нею, коли це сталося. Повторимо все ще раз. Як я вже говорив, я побачив рану на її голові, а з того, як вона впала, зрозумів, що стріляв з рушниці високошвидкісною кулею, розповідав Андерс. Я озирнувся. Було лише одне чи два місця, де міг би заховати снайпер. Але найзручнішим місцем був дах нічного клуба "Пілота". Я заглянув в той бік і побачив убивцю. «Тепер повільніше», – попрохав Бейклер. «Ти вже говорив нам, щоб встиг помітити вбивцю. Давай про це трохи докладніше. Я не прошу тебе називати конкретні факти. Я хочу почути твоє загальне враження. Розумієш? Не переймайся тим». Правильно воно, чи хибне. Просто поділись своїм враженням. Андерс на хвилину замислився. Я побачив рух. Я не розглядів чоловіка, був лише рух. Через цей рух я зрозумів що там на даху людина. З того, як швидко цей чоловік зник з очей, я зробив висновок, що це і був снайпер. Тож я кинувся за ним. Це не те, про що я тебе запитую. терпляче втрутився Бейглер. Ти це вже розповідав. Ти побачив рухи, і зрозумів, що вона даху чоловік. Гаразд. Але я прошу тебе описати враження від того чоловіка. Андерс нервово поглянув на Тирела і Гедлі, потім погляд його повернувся до Бейглера. Я розповідаю вам факти. Всі твої факти у мене тут, поплескав по своєму записникові Бейглер. Тепер я хочу, щоб ти описав того стрільця. Ти помітив, як чоловік сховався за стіною. Він був білий чи кольоровий. Не думай про це, просто опиши своє враження. Мені насрати, правильно воно чи ні. Він був білий чи кольоровий? Кольоровий. Від своїх слів Андерс відскочив і похитав головою. Не знаю, чому сказав це я. Не знаю, я бачив лише рух. Кажу вам, я не бачив його. Але я коли в тебе склався таке враження, що він кольоровий? Не знаю, так, напевно, він мог бути просто засмаглим. Не можу присягнутися, мені просто здалося, що в нього була темна шкіра. Хочу він був одягнений. Андерс розхвилювався. Звідкіля мені знати, я ж кажу. На ньому була чорна сорочка, біла чи кольорова сорочка, можливо, кольорова. Андерс потер своє спітніле чоло. Я намагаюсь допомогти, але я не хочу, щоб ви фальшували мої свідчення. Бейглер покросився на Тейлера, той кивнув. Гаразд, дякую, дякуємо, сказав він. Ти допоміг. І топи до завершили. Коли Андерс пішов, Гедлі запитав, і це, по-вашому, допомогло. Ви практично вмовили його дати неправдиві свідчення. Андерс мав і натренований розум, спокійно заперечив Терело. Він мав вражаючі досягнення на військовій службі. Я більше довіряю його загальним враженням, ніж так званим вагомим доказам звичайних свідків. Андерс дуже допоміг. Гедлі знизав плечима і підвівся. Три вбивства. А що в нас є? Нічого. «Можеш так думати, але я переконаний у зворотньому», – заперечив Терел. «Бач, Лоусон, ти не розумієш роботу поліції. Вже зараз ми маємо одну конкретну і одну абстрактну зачіпки. Ми вже знаємо, що цей чоловік працює не один. Хтось випустив повітря шинерідла, шини щоби вбивця дістався до Ліси Мендоси, поки вона була на одинці. Хтось причепив бірку до нашийника собаки Місіс Бровлер. А отже, в нашого вбивці є помічник». Тепер ми маємо підказку, що він може бути кольоровим. Ти й кажеш, що у нас нічого немає, та я не згоден. Але яке ж це має значення? запитав Гедлі, цей божевільний, заспокойся, Лоусине, ходімо зі мною. Терел підвівся, узяв Гедлі під руку і повів його далі коридором до кабінету детективів. Кожен стіл у ньому був зайнятий, кожен детектив говорив зі своїм свідком, якого він бачив, як застрелили містер Данк Броґлер, або чув про вбивство Макуіна, або знав щось про Рідла та його коханку. Це переважно були завзяті суспільно активні громадяни, які бажали поділитися інформацією більша частина якої була нічого не вартою, та все ж хтось зміг миг наблизити поліцію до карателя. Черга із цих людей простягалась коридором, тягнулася сходами і закінчувалась аж на вулиці. Один, а можливо й кілька із цих людей, прокоментував Таррел, можуть дати нам нові зачіпки. Ось це і є робота поліції Лоусене. Рано чи пізно ми його зловимо, а тим часом він може вбити ще. Рано чи спізно він помилиться. Вони всі помиляються. «То що мені говорити пресі? Що ми продовжуємо розслідування, більше нічого їм не кажи», – відповів Террел. «Це важливо. Якщо хочеш знайти цапа від Бувайла, нехай це буду я. Та скажи їм, що ми робимо все можливе. Гедлі кивнув і спустився сходами, оминаючи довгу чергу людей, які пітніюші терплячі чекали біля відділку, і попрямував до репортерів. Терел повернувся до свого кабінету, де на нього вже чекав Бейглер. Двоє чоловіків перезирнулися. «Що ж, тепер, коли мер пішов, давай подивимося, що у нас є», – сказав Терел, сідаючи за стіл. Він дістав арку же з нотатками, які робив, виписуючи інформацію зі звітів своїх підлеглих. «Спробуємо отримати картину. Нехай нецілісну або бодай щось. Я все ще шукаю мотив». Троє жертв були першокласними гравцями в Бричі і належали до клубу «50». Террил відірвався від своїх нотаток. Що нам відомо про клуб «50»? Бейглер знав Парадайс Сіті» значно краще, ніж Террил. І останньому це було добре відомо. Варто було лише запитати у Бейглера щось про місто, і він без вагань давав зручну відповідь. «Клуб «50» – найбільші сноби. Членів клубу обирають особисто». Вступний внесок становить 15 тисяч доларів, а членські внески – удвічі більше. Якщо тебе обрали, вважай, що ти на вершині еліти Paradise City. Але для цього ще треба грати у брич на професійному рівні. Маккуїн, Рідл та Місіс Броулер були членами цього клубу. Це може щось означати? А може і не означати нічого – Треба поговорити з кимось з клубом. Цілком можливо, що мотив криється в цьому. Ще одна річ, видається, мені цікавою, а саме те, що вбивця знав, як живуть його жертви. Він знав, що місіс Бровлер вийде з готелю о 9.45. Знав, що МакКуїн їде з дому о 9.03 і знав, що Ліса Мендоса буде в бунгало ввечері в п'ятницю. Це схоже на певний шаблон. Наш вбивця місцевий Бейглер кивнув. Тож ми шукаємо чоловіка, який володіє інформацією про особисте життя жертв. Це може бути хтось із працівників клубу. Я відправлю своїх хлопців до тих людей, кого назвав Рідл. Перш ніж кинувся зі скелі. Террел дістав свою люльку. Як думаєш, Джо, це може бути кольоровий? Можу лише здогадуватись, як і ти, але Андерс, схоже, думає, що було саме так. Задзвонив телефон. Террел схопив слухавку, вислухав невдоволено, щось пробурчав – а тоді сказав, добре, дякую, так, передайте мені звіт, і поклав слухавку. Це був Мелвіл. Вони перевірили гвинтівку. З неї застрелили Маккуїна і місіс Броглер. Відбитків, звісно ж, не лишилось. Дануват упізнав гвинтівку. А нам це нічого не дає. Але ж тепер у цього виродка немає рушниці, зауважив Бейглер. Нічого не завадить йому вкрасти іншу хіба ні? Запитав у відповідь Террел і розпалив люльку. Якщо і була одна річ, яку в Лепській ненавидів найбільше серед усіх речей, які він ненавидів, то це збирати свідчення і писати звіти. Він був переконаний, що кожного, хто добровільно зголошується прийти і надати свідчення, треба відправляти додому як розумови відставого. Але Алепський приймав той факт, що це була робота поліції. Коли йому вдавалося уникнути її, він уникав, але коли він мусив її виконувати, а саме зараз був такий випадок, йому вдавалося справлятися з цим і стримувати свій запальний характер. Саме зараз він звідчаєм дивився, як збільшується черга людей, котрі так завзято хотіли дати свідчення. За сусіднім столом сидів Макс Джейкові. Він щойно закінчив із балакучим старим, який бачив, як померла місіс Данк Бровлер. Все, про що міг говорити старигань, так це про штучні фрукти на її капелюхові. Він усе намагався переконати Джейкобі, що вбивця ворожа ставився до тих фруктів на капелюхові. Зрештою, він дістав Джейкобі, як Клепський, дістала стара леді, що весь час торочила йому про милу собачку місіс Данк Бровле яка бачила вбивцю, і в поліції обов'язково повинні якось це використати. Двоє чоловіків перекинулись поглядами. «Як справи?» – запитав Джейкобі, втомлено посміхаючись. Розуміючи, що він тепер старший за Джейкобі, Лепський похмуро зиркнув на нього. «Це робота поліції. Треба глибоко копати, щоб знати воду». Джейкобі з удаваним здивуванням похитав головою. «Хіба ми воду шукаємо?» На стілець перед Джейкобі гепнувся товстий немолодий чоловік у поношеному вбранні. Глухо зіткнувши, Макс узяв ще один аркуш. Слухає вас, ім'я, адреса. не лаявся про себе лецьки, три години і нічого, а бісове начальство відпочиває після обіду. Він підколов свій останній звіт і потягнувся за сигаретою. Аж тут його горнула хмара парфумів. Підвівши погляд, він побачив навпроти себе на стільці дівчину яка, зачудовано, широко розплющивши очі, спостерігає за ним. Бідолашний виглядає дуже запареним і втомленим, прозбоніла вона. Лепський відчув, як мимоволі затремтіло його тіло. Перед ним сиділа дівчина, як зі сторінок плейбою. Така краля і мертвого воскресила би білявка з шикарним тілом, філковими очима і довгими віями, що їм би позаздрала кожна лялька. Побачивши розміри грудей, Лепський, Лепський важно видихнув повітря. Він помітив, що у Джейкобі товстийний молодий чоловік, четверо детективів із поліцейського відділку Майами, а також троє патрульних, які стремували чергу свідків, усі вони витріщились на дівчину. Лепський сердитим поглядом обвів кімнату і коли колеги неохоче повернулись до роботи, сказав «слухаю». Рявкнув він своїм фірмовим тоном справжнього поліцейського. Зазвичай це мало приголомшливий ефект, але на дівчину не мало жодного враження. Вона поправила свої пишні груди, щоб зручніше вмістити їх у бізгальтери, торкнулась неслуханяного пасма шовковистого біля у волосся і повторила Ви виглядаєте запареним і втомленим. Лепський видав тихенький звук, наче хтось розчавив муху. Товстий молодий чоловік нахилив своє побите вісьпле обличчя до лепскі і, дихаючи часником йому в лице мовив посміхаючись. Вибачте, містере, але маленька леді має рацію. Саме так ви і виглядаєте – запареним і втомленим. Лепський зажмакав аркуш паперу. Не могли б вислідкувати за своїми свідками, прогорчав він до Джейкобі. У голосі його було стільки отрути, що товстийний молодий чоловік одразу втрував Втратив будь-який запал. Лепський повернувся до дівчини. Хочете щось розповісти? Дівчина захоплено розглядала його. «От так штука. Я чула історії про копів, але не знала, що вони можуть бути такими, як ви. Типу, чесними». Лепський поправив кроватку. «Слухайте, міс, ми тут дуже зайняті», – м'яко заговорив він. Її щире захоплення все-таки на детектива враження. «Просто розкажіть, що знаєте». Дівчата сказали, що я повинна прийти. Лепський зітхнув і взяв чистий аркуш. Ім'я, адресу, будь ласка. Я Менді Лукас. Працюю і живу в клубі. У якому клубі? Ну, знаєте, клуб Пилота. Ви там живете? Вона наморщила свій гарненький носик. У мене там кімната. Це важко назвати життям. У вас є якась інформація, міс Лукас? Та це дівчата сказали, що я маю прийти. Але я навіть не знаю. Тут трохи смердить, не відчуваєте усі ці люди, але те, що я зустріла вас, теж треба. Коли я розкажу про вас дівчатам, вони з трусів повискакують». Лепський вирячив очі. Він поглянув на Джейкобі, який прислухався до їхньої розмови і тепер здивовано укругли в очі. Потім перевів погляд на товстого немолодого чоловіка, який загиготів. Згадавши, що він тепер детектив першої категорії, Лепський нахилився вперед і зобразив на обличчі похмурий вигляд справжнього копа. Послухайте, міс Лукас, що ви можете розповісти мені? Дівчина знову поправила груди і сказала: Кличте мене, Менді, мої справжні друзі, ніколи не називайте мене міс Лукас. Гаразд, Менді. Лепський закинув ногу на ногу, дещо нервово перекинув ручку справої на ліву, а. Звідкись, наче із тамогою гонтра, долинув звук схожий на камнепад. Тепер розкажіть мені, чому ви тут. Ви справді хочете знати? Я казала дівчатам, що лише змарную ваш час. Чесно, і довгіві, вії тремтіли. Я знаю, що ви хлопці, певно, гару йти тут, як прокляді. Але дівчата, ну, вони сказали, все гаразд. Лепський починав нервувати і відчував, як прискорюється його пульс. Це ж моя робота. «Не турбуйтесь про те, що витрачаєте мій чортів, тобто мій час. Просто скажіть мені, божечки, ну і спека тут». І з цими словами вона підвелась, вигнулась, трохи відтягнула свою мініспідницю і знову сіла. «Ви одружений, містер-детектив?» «Одружений», – покірним голосом відказав Лепський. Менді нахилилась до нього і довірливо прошепотіла. «Тоді ви зрозумієте ці кляті одноразові трусики, суцільні тортури». У ледь очі зарпіт не повлазила. Ваша дружина колись скаржилась на них? запитала дівчина. Здавленим голосом Лепський відповів Менді, ви скажете мені, чому ви тут? Ой, божечки, вибачте, не зважайте на мене, я така незібрана. Ви справді хочете знати, не жартуєте, просто говоріть, попросив Лепський голосом, який не зміг би повторити і найкращий пародист. Ну, я бачила того хлопця, він був такий сексі, Менді нахилилась над столом, і декольте на її сукні опустилось настільки, що Лепський міг розглядіти соски, які ледь не вистрибували назовні. Я не те, що попадаю за кольоровами, не думайте, що я маю щось на білих, розумієте? Просто зазвичай вони мені не подобаються. Але бувають випадки. Хочу сказати, чоловік, це ж і є чоловік. А то й ти був справжнім красунчиком. Лепський загудів так, ніби всередині його розбурхали величезний бджолиний вулик. Коли ви бачили його менді, одразу ж після тої жахливої стрілянини, вона розбудила мене, я стрілянину. Я почула усі ці кроки. Менді підтягнула бретельку на лівчику. Коли я прокинулась, то була ледь жива. У вас колись таке було? Знаєте, наче мертвий, повіки важкі, у голові паморочиться. Лепський стиснув кулаки. Ви бачили цього чоловіка на паркувальному майданчику? Ну, там були люди, вони все стрибали довкола. Знаєте що? Продовжуйте». «Так, оці люди нагадували мені мексиканські боби. Ви, певно, знаєте такі штучки, що стрибають, коли їх розсипати. Їх ще діти люблять». Тепер Лепський видав звук, який нагадував гудіння, Тільки циркуляжна пилка розрізає дерево. Менді витріщилась на нього. Мама говорила мені, що коли робиш такі звуки, треба казати пардон. Детектив опустив погляд у свої нотатки, опонував себе і після паузи заговорив. Тож гаразд, люди стрибали довкола, як мексиканські боби. Що трапилось потім? Цей бідолашний коп, тобто фісер поліції, лежав там. Мене знудило просто на місці. Уявіть себе, в мене очі ледь не повлазили. Потім я побачила, як, як із з машини вийшов той красунчик. Лепський відкинувся на спинку стільця. Він промегикав кілька тактів національного гімну, коротко видихнув, щоб якось заспокоїти себе. «Ви бачили чоловіка, який вийшов із машини, що стояла на парковці?» Менді округлила очі. «Я так і сказала, чи ні? Чи я щось інше сказала?» «Дізнаюсь чесно, я інколи сама не знаю, що кажу». Вона підвела зі стільця, кількома рухами поправила спідницю, за чимось цікавістю спостерігала усі присутні і знову сіла. «Я думаю, з вами такого не буває». Я про те, що коли щось говориш і відразу забуваєш, що сказав. Але б ви не переймалися зараз через такі речі, правда ж? Лепський послабив кроватку, правда. Що ж, от, а я переймаюся, це робить моє життя нещасним. Ви говорили, що бачили чоловіка, який вийшов з машини, що стояла на парковці. Це те, що ви хотіли мені розповісти? Дівчата сказали, це те, що я повинна розповісти вам. Вона стримала нервовий смішок. «Правда, мені ж дуже прикро. Я знала, що дарма витрачаю ваш час, але, дівчата, ніхто не витрачає мій час. Я тут, щоб зібрати інформацію», – сказав Лепський. Він швидко написав щось на аркуші, потім передав його дівчині. «Тут сказано, що ви бачили, як кольоровий чоловік виходив з машини на парковці, де застрілили офіцера поліції Макнейла. Все, правильно?» Вона короткозоро у написано, врешті кивнула. Думає, все правильно. Але хіба ви не повинні написати тут, що це моя машина? Акумулятор сів я не користувалася з нею вже кілька тижнів. Піт виступив на обличчі Лепські. Він зрозумів, що дуже втомився від людей, які приносили непотрібну інформацію. І ось зараз опинився за крок від того, щоб прогавити важливу зачіпку. Чи не могли б ви повторити це ще раз? Менді повторила все, що сказала. Саме тому і дівчата й намовили мене прийти сюди. Але я їм говорила, що в поліції подумають, що я божевільна. Я зовсім не вважаю вас божевільною, заперечив Лепський. Просто розкажіть мені, що ви саме бачили. Але я ж вам розповідала, я хочу почути все це знову. Боже мій, ви думаєте, що це важливо? Цілком важливо, відповів Лепський, промокнувши обличчя хустинкою. Можливо. Дві години по тому начальник поліції Терел прибув до офісу мера. Гедлі виглядав блідим та напруженим. Він щойно поклав телефонну слухавку. Останні три години мер розбирався з беззупинними істеричними вимогами своїх багатих друзів надати їм поліцейську допомогу. Вони паніційно наполягали на особистому захисті, що неймовірно розлючувало Гедлі. Тож, побачивши Терела, він видихнув із полегшенням. «Чорт, забирай! Ти тільки уяви, купа людей у місті живуть на валізах, наче біженці. Гадаєш, варто ними прийматися?» запитав Терел, вмощуючись у кріслі. «Є достобіса й інших важливих речей. Ти про що? Звичайно, ми повинні цим прийматися». Ми отримали перший ключ до цієї справи. Гедлі прискітло, поглянув на Терела і заінтригований нахилився вперед. «Ключ?» Який ще ключ? Маємо опис у бивці. Я ж казав рано чи пізно, якщо продовжувати копати, щось з'явиться. Але я сам не очікував, що цей ключ ми знайдемо так швидко. Та заради Бога розкази вже. Шестеро дівчат працюють гостесу в клубі пилота. Терело. Вони мають кімнати на горішньому поверсі клубу. Вікна цих кімнат виходять на парковку, де застрелили Макнейла. Одна із дівчат, Менді Лукас, власниця машини Ford, якою вона була кілька тижнів не користувалася, яку лишила на паркувальному майданчику. Її розбудила стрілянина. Визирнувши з вікна, вона побачила, як навколо Макнейла почав збиратись натовп. Потім дівчина стверджує, що побачила чоловіка, який вийшов з її машини і приєднався до натовпу. Зараз ця машина у нас. Під заднім сидінням ми знайшли гвинтівку, з якою вбили Макнейла. Чоловік, якого бачила Менді, певно сховався у її машині від Андерса. А коли пішов і натовп зібрався навколо тіла Макнейла, цей чоловік заховав гвинтівку під заднім сидінням. Вийшов із машини і злився з іншими витрещаками. У цього хлопця сталева витримка, але він не міг передбачити, що якась Менді Лукас буде в той момент біля вікна і побачить його. Боже милостивий, Гедлі відкинувся на спинку кресла. Ця дівчина описала його, так, вона дурненька, але стверджує, що впізнає цього хлопця будь-де. Такі заяви дуже сумнівні. Надто часто нам трапляються свідки, які клянуться, що можуть розпізнати зловмисника, але провалюють очну ставку. Але ця дівчина говорить, що наш злочинець індіанець. І це підтверджує враження Андерса. Згідно з його свідченням, йому близько 25 років. Він має густе чорне волосся, спортивну статуру, а ще він індіанець. Вона на цьому наголошувала не негр, а саме індіанець. Одягнений у жовту сорочку, поцятковано білими квітками і темно-сині джинси-гіпстери. Гедлі вдарив руками по столу. Це вже справді щось. Ви зняли його відбитки пальцями з гвинтів? Ні, хлопець знає свою справу. Він не лишив відбитків. Ви вже передали його опис журналістам? Ні, терел уважно з поглядом Гедлі. Треба, звісно, але я подумав, що ліпше спершу поговорити з тобою. Тобі не варто нагадувати, що у Paradise City на різних посадах працюють більше ста індіанців-семенолів. Багато з них – молоді чоловіки. Більшість з них носять сорочки з квітковим орнаментом і джинси-гіпстери. Це наче уніформа. Для більшості людей один індіанець нічим не відрізняється від іншого. Опис убивці допоможе нам, але може спричинити багато проблем. Так, Гедлі задумався, насупившись – Розумію, до чого ти, хвилиш Френку. Але ми не маємо альтернативи. І тебе, і мій офіс критикують за те, що ми не вживаємо ніяких заходів. Я негайно скличу прес-конференцію. Цю новину не можна приховувати. Террел кивнув. Мої хлопці вже патрулюють місто, приділяючи особливу увагу індіанським районам. Цей чоловік місцевий, я впевнений в цьому. Террел підвівся. Хотів би я, щоб ця дівчина сказала, що це був білий чоловік. Що ж, принаймні вже щось маємо, сказав Гетлі і зняв телефонну слухавку. Виходячи з офісу, Терл чоловік Гедлі говорив телефоном зі своїм прес-секретарем. Мег лежала в ліжку, спостерігаючи, як повзастилею, блискуча синя муха. Годинник на її руці говорив, що скоро полудень, а могло бути й пізніше. Годинник Мек зазвичай відставав на 10 хвилин щогодини, якщо дівчина забувала підкручувати його. Через деякий час стрілки показували абсолютно нісенітницю. Та їй це байдуже. Мек було водночас нудно і тривожно. Так пішов, коли вона ще спала, і досі від нього не було жодного ознаку. Мек не могла навіть встати з ліжка, щоб налити собі чашку кави. Вона хотіла кави, але зусилля, яких це потребувало, були для неї надто великими. Значно простіше лежати ось так і спостерігати за мухою, ніж робити будь-що інше. Невдовзі муха полетіла, і Мех відчула, що заздрить їй. вона б теж так хотіла забрати звідти геть. «Е, певно, чудово», – міркувала вона. «Просто знятися і полетіти. Ні про що не думати, натрапити на шматок м'яса, поживитись і летіти далі. Яка щаслива муха». Дівчина заплищила очі і поринула в дрімоту. Це було єдине, що вдавалося їй легко. Часом Мех думала, спати єдине, що вона вміє. Коли Мех прокинулась, муха повернулася на стелю. Дівчина відчувала неприємну спеку і задуху. Блямов поглянула на годинник. Якщо вірити часоміру, було 14.35. «Не можеш бути аж так пізно», – подумала вона, спостерігаючи, як муха повзає стелею. «Чудово, коли можеш робити ось так. Просто повзаєш собі стелею туди-сюди». Раптом її охопив холодний страх. Дещак. Вона сіла і відкинула про Але його вже не було кілька годин. Він покинув її втіх. Мех схопилась із ліжка, кинулась до вікна і відчинила його. Вона визирнула на прибудову, що слугувала офісом мотелю. У ній віднівся силует місіс Верті Гарріс, яка порвалась там. На паркувальному майданчику машин не було. Куди подівся Чак? Вона знову поглянула на годинник. Не може бути так пізно. Мех приклала годинника до вуха. Чортова штука зупинилась. Насправді могло бути навіть пізніше. У панниці вона втиснулася у вузькі штани, натягла бурний светр, сунула ноги в сандалії і рушила до дверей. Проходячи повз маленьке на стіни дзеркало, вона ока помітила своє відображення і зупинилась. Господи, вигляд у неї був жахливий. Дівчина забігла до виваної кімнати і хлюпнула собі водою в обличчя. Витершись, спробувала розплю... розплутати гребінцем своє вологи довге волосся. Коли Мек, зрештою, вийшла з душової кімнати, у прочинених дверях стояв Чак. «Де ти був?» – накинулась вона. «Я все тебе чекала і чекала. Де ти був?» Чак зачинив двері. Вираз його обличчя, лякав Мек. «Збирайся!» – коротко відказав він. «Ми їдемо!» Він підійшов до шафи, згріб свої пожитки і кинув їх на ліжко. «Куди ми їдемо?» Чак схопив її за руку, робучку розвернув і ляснув по подубці з такою злістю, що вона аж зойкнула. Збирайся. Мех позадкувала, не зводячи очей з Чака. «Хочеш ще?» – запитав він, загрозливо рушивши вперед. «Ні!» – вона поспіхом витягнула рюкзак з-під ліжка, підійшла до комоди і почала випитати з його шлюк. Хлядок речі на купу. Двері до номера прочинилися, і покто голос зазирнув усередину. Чаку він кивком голови покликав його вийти і зник за дверима. «Спакуй мої речі, ми збираємось за п'ять хвилин», – сказав ще Сечак. І пішов у номер до Пока. Поки він пакував свій рюкзак, він запитав, вона в нормі? Чак кивнув, ти знаєш, куди їхати і що робити? Так, Спитаєш у старої чи не хоче вона більше грошей. Обережніше з нею. Ми вже про це говорили, нетерпляче перебив Чак. Тож я їду, доки ти пам'ятаєш. Пок підняв рюкзак. Не забувай, о 10 будь-якого ранку. Я чекатиму. Пок закинув рюкзак на спину. «Остання справа пройшла не зовсім гладко», – сказав він радше до себе. Але вийшло все спритно. Він подивився на Чака, очі його блищали. Цей коп сам напросився. Чак не сказав ані слова. «Копи ненавидять убивць копів», – сказав Пок, послаблюючи лямки на рюкзаку. «Це значить, що за вас вони ненавидіють так само сильно, як і мене, якщо, звісно, знайдуть нас». Чак приморужився. «Думаєш, мене треба залякувати?» – запитав він. Пок зміряв його поглядом. «Просто хочу, щоб ти пам'ятав вона те, що справі. В курсі, я не глухий. Я дам знати». Пок ступнув в повз Чака і вийшов на двір, на сонячне світло. Чак спостерігав, як індіанець широко кокуючи йшов геть. Коли він злік з поля зору, Чак рушив до офісу мотелю. Місіс Гарріс їла гамбургер, тримаючи його у паперовій серветці. «Мем, ми виїжджаємо», – сказав Чак. Місіс Гарріс підняла голову, і чотири її підборіддя склались у два. «Ви говорили, що лишаєтесь довше?» Чак мав на це заздалегідь приготовану відповідь. «Ми випадково зустріли друзів. Вони запросили нас до себе. Ми ж заплатили вам за тиждень, так? Ви нам ще винні якісь гроші? Чи, може, ми вам щось винні?» Міс Гаріс відкусила ще один шматок гамбургера і, плямкаючи, вивчала свою бухгалтерську книгу. Ні, думаємо, ми квити, врешті сказала вона. За вами ще два оплачених дні, але оскільки ви не попередили мене заздалегідь, вважаємо, що ми квити». Добре, мем. Чак поклав на стійку доларів банкноту. Це для старого Джо. Дякую, мем. Нам було зручно. Можливо, коли будемо тут наступного разу, заїдемо до вас. Місіс Гарріс поросаєла. Вам тут завжди раді. Вона швидко змахнула зі стійку долару банкноту. Індіанець теж їде. Так, звісно, ми всі їдемо. Місіс Гарріс намагалась дістати язиком шматочок цибулі, що приклеївся до її губи. Він ваш друг. Як був добре навчений, він похитав головою. Просто хороший хлопець, якого ми дружиною зустріли дорогою. Він тепер рушає до ківесту, знайшов там роботу. Казавчак усміхнувся. «Що ж, ми й поїхали, бувайте мене!» Мек вже чекала на нього з двома спакованими рюкзаками. Пішли, сказав Чак, піднімаючи рюкзаки. «Куди ми йдемо?» Він розвернувся і люто зиркнув на Мек. «Ти, коли-небудь, навчишся тримати свій клятий рот на замку?» – прогарчав він. «Мені не можна взагалі нічого говорити?» – запитала мег, раптом відчувши прилив сил. «Не можна навіть спитати, куди ми йдемо?» – «Та годі вже!» Чак виніс рюкзаки до б'юєка, кинув їх на заднє сидіння і сів за кермо. Мек сіла поруч. «Де пок?» – запитала вона. «Ми не чекаємо на нього?» Чак подивився на неї і від виразу. гніву на його обличчі мех аж мороз пішов поза шкірою. «Хто такий пок? Про що ти говориш?» – запитав напарник і завів двигун. Вона почала будь-що говорити, але зупинилася. Ось так примовляв Чак, рушаючи з місця. Так вже краще. Машина покотилась геть від мотелю і виїхала на шосе до Парда-Сіті. Опинившись у місті, Чако минув головний бульвар, зрізаючи шлях до порту бічними вуличками. Він знайшов місце на паркувальному майданчику на березі, заглушив двигуна і вийшов до машини. «Ходімо», – сказав він, витягаючи свій рюкзак із машини. «Бери свій, тепер ми трохи пройдемося». Зігнувшись під вагою рюкзаків, вони йшли берегом, на якому вирувала діяльність. Це була торгувальна частина порту. Крізь виднілись вітринні шлюбки, під ногами повзали черепахи. Мех сліпо плентилась за чахом, який, схоже, знав, куди й прямує. Вони проминули консерної заводи із зображенням гримучої змії. На одній червоній неоновій вивісці під фарбою звивалась кільцями гадюка. На іншій блимав червоним напис «Зміїні закуски». Пара пробралась крізь натовп людей, обійшла фруктовий ринок, потім Чак рушив у смердючих провулків, між двоповерхових побитих негодою дерев'яних будиночків. Перед останнім будинком він зупинився і скинув рюкзак. «Побудь тут», – наказав він Мек, і увійшов до середини крізь різнобарні нейлонові стрічки, що захищали вхід відмов. У самому кінці короткого темного коридору за письмовим столом гриз курячу ніжку товстий індіанець Семенов. Для нас замовлено кімнату, мовив Чак, містер та місіс Джонс. Індіанець викинув подалі курячу кістку, припіднявся, витер пальця в свої штани, потім знову вмостився на стільці. Він посміхнувся, демонструючи рівний ряд золотих зубів. Кімната вже готова, містер Джонс. Перший поверх, ліворуч, номер три. «Я покличу дружину», – сказав Чак. Індіанець продовжував посміхатись. Правильний містер Джонс, вичте свою дружину. Це була задня кімната з вікнами на порт. У ній пара побачила двоспальне ліжко, розхлябаний комод, вбудовану шафу і на диву телефон.